Chodí medveď po lese, pochechtáva sa a v tom zbadá Ďurka, ktorý sa s dverami na chrbte po lese teperí. Ha, ha, ďurko, a ty načo do hory drevo nesieš? Ach, galiba sa mi stala. Galiba? A čo za galiba? Porozprávam vám. Aspoň si trošku oddychnem. Možno mi aj pomôžete, lebo ja raz neviem. To bolo tak. Ráno prišiel k nám sváko horár... Že tak a tak, že tetka musia na jarmok a on na pochôdsku do hory. A že či by som im deti, pokým prídu, nezavartoval. No čo, že by nieke treba, no nie? Prišiel som k ním a tetka vraví No, Ďurko, keď už si pristal, že tu budeš pri obzri sa za nimi, nachovaj ich, vezmi vody, múky, zemiakov pokrája a uvar, Bude polievka. A sváko vraví Daj pozor na dvere, aby neušli do hory. A odišli. Posadil som deti na zem, mm. ja som si sadol pred ne A to cez jedno plece, to cez druhé sa za nimi obzerám a keď tu deti jedno cez druhé začali pýtať jesť Tak som zobral súdok, navial doň vody mm. I múky polverecka pridal, i nasypal len, len to som nevedel, čo pokrájať kázali A chcem sa deti opýtať a, a deti nikde I just sa dakám pobrali a, a, ako sa ja budem teraz za nimi obzerať? <laughs> a, a, a ešte i na dvere pozor dávať, aby do hory neutiekli. <laughs> tak už som dve na plecia naložil. A teraz deti hľadám. Galiba, Macko, vravím, Galiba. Počúva, Macko, ďurka. Počúva a od smiechu sa až za bruchochytá. <laughs> jo, <Ja. laughs> Ja Už ma priam v boku kole. Čo je to dnes za dene? Či mi je súdené? Vári od smiechu za hinúť. Ale netreba hinúť, Macko. Radšej mi pomôžte deti pohľadať. Nech sa mám za kým obzerať. No. Že obzerať. I, počuj, Ďurko, Zajdi ty so mnou za mojou ženou, dobro, ja si tu pohore chodím, od smiechu sa až za boky chytám, a ona tam sama s deťmi zavretá, porozprávaš po iné. Nech sa aj ona trochu zasmeje. S, s deťmi vravíte? No to zaraz idem, len, len mi dvere pomôžete naložiť. A načo sú ti dvere? Darmo sa s nimi budeš okonáre zachytávať. Nechaj ich tu. A, a to teda nie. Ostanem verný svojmu slovu. Sľúbil som dáv na ne pozor, tak ich už nespustím. Horko ťažko sa s dvermi doterigali k brlohu, Akým kým mrmláť so smiechom žene dnešné príhody rozpráva, ďuro sa to cez jedno, to cez druhé plece obzerá. Napokon nevydrží a pýta sa medvedice. A, a deti sú kde? Kde by boli? Spia? No, zavedte ma za nimi. Nech sa za nimi obzriem, to sú istoty moje. <laughs> Ešte to tak tvoje? Moje sú, Pozri. Troje utešených medvieťací. Mm, mm, to nie sú oni. Ja som mal dvoje. Ale Ďurko, veď ty si mal na starosti ľudské deti. A, a ktože to má rozoznať, keď sú všetky také malé? Ľudské deti majú kožu hladkú ako ty. A moje? Pozri kožúšou. Ah, ah, ach, škoda, že nie som medveď. Už by som bol správne deti naši. <sík> o, oh, ľudia, pre <preľudia. sík> <sík> Veď sa s tým žiť nedá. Aj umrieš od smiechu. <sík> Pravdu máš už môj. Ha -ha. Radšej ho domov naprav. Alebo radšej k horárovej chalupe. Vraj škoda, že nie medveď. Oj, to by len bolo. Ha -ha. Ha -ha. A tak sa cez les predierali, macko mrmláč vpredu kríky rozhrňal a za ním Ďurko s dverami na chrbte sa teperil. Pomali sa už k horárni blížia, keď tu zrazu pod stromom spia dve deti. Ďurko, pozri, deti, nie sú to tie tvoje, či ja viem. Treba sa opýtať! Moje... Moje chceli jesť. Hej! deti, Zabudte sa! Chcete jesť? Chceme, chceme, sme hladné. Ha, sú moje. Ja ich teraz do horárne zavedem a vy, Baďko Medveď, neste tie dvere za mnou, prosím vás. No. Nemám sa kedy po ne vrátiť. Musím ešte polievku variť. <laughs> Echtý čuro. No dobre, prinesiem. Prišli s medveďom k horárni, dvere na pánty zavesili, deti do kuchyne poslali. A teraz, za to, že ste mi tak pomohli, baťkom mrmlač, pôjdeme ja zajacovi opraviť, čo ste mu dogniavili. Zahambil sa medveď trošičku, možno sa už sám zajacovi pomôc chystal, lenže...